Bismillaahi was salaatu was salaamu 'alaa rasuulillaah am baad dug muslimu karibu katika sensila ya kuangazia maktaba ya Uislamu kitabu baada ya kitabu karne baada ya karne tulitoka kwenye mji wa Baghdad ambapo tuliangazia vitabu viwili kisha tukaendelea katika mji wa Sham katika nchi ya Sham tukangalia moja katika wanachuoni wa karne ya saba leo tuvuka the other side of the Islamic world amba wanaita al-magharibi almaghrib alislamy na tunavuka bahari pomwangalia mmoja katika wanachuoni alitunga kitabu katika karne ya nane. naye ni alimam abi ishaqa shatibi katika mji wa valencia katika karne ya nane ametunga hichi kitabu ambacho ndio Manuel aliitunga ya muisilamu vipi ataweza kuwa katika njia ya haki vipi ataitambua haki na vipi ataweza kuthibiti katika haki akaeka kawaid na misingi ambazo zinakusaidia wewe Muislamu kujithibiti katika haki na wa kitabu umetaja faida ambao ni faida relevant kub sana hasatan katika hii hali ambapo kuna mambo mengi ambayo yanaduru kuhusu kadhia ya, ya media na information anataja faida ambazo zitatusaidia sisi kama waislamu kujua vipi tutatahamal hasatan na hili janga la korona. anasema mwisho wa kitabu chake tukiangalia katika fawaid anasema akimnukuu al-Imam Malik anasema annahu qala laysa kullu ma qala rajulun qawlan wa in kana lahu fadlun yutba an yut yuttaba yut yut alay liqawli lahi ta'ala alladhina yastami'una alqaula fiyattabi'una ahsana. Anasema Imam Malik akitaja anasema kwamba sio kila mtu ambaye husema kauli wanenye kuchukuliwa bali anastadili na hii aya ya Allah Subhanahu wa ta'ala anasema waamini wgani alladhina yastami'una alqaula wana kuwa ni wenye kusikiza kauli halako alafu wanafanya nini fayatabiuna ahsana wanachagua ile iliyo kwa bora ile ambayo ndiyo haki ikhatal kiram katika hii asri katika hii zama ambazo ni zama za fitna hasatan katika hali hii ya korona anakueleza na unajaribu kuapply ile nililotaja anasema idha thabata amal haqa huwa almuatabar ikibainika kwako yewe muislamu ya kwamba haki ndio yenye kuzingatiwa dunar rijal sio binadamu na hii nukta ni muhimu sana kwa muislamu kujua ni kwamba katika hii ambapo ni asri ya information jua haki inayo ndio ina, inaizingatiwa sio binadamu sio ya kwamba kauli fulani amesema fulani kwa hivyo ndio haki la ama kauli fulani wamesema watu wengi fulani ndio haki la au wamesema ya kwamba ni organization fulani mfano kama mfano kama karka coronavirus wasemwe World Health Organization itoe kauli sisi tutaipingma na mizani ya haki na hiwe ni jamii ya ni muatabar ikiwa itasema kitu ina kinakhalifu haki iliyokuja sheria ya Kiislamu hatutaichukua haki ni aliyokuja nayo Allah subhana wa Ta'ala na mtume wake na wakafikiana ijma'u salaf yakomba ni ijma' al ni haki amma kaul ya fulani hata ikiwa na Ama amma wakiwa ni wengi Layo yu'tabar ni haqi ndio ashati ashatib yanamaliza anasema hii ni qaida jami' ndio utapata inapozungumzwa katika watu ambao wanasoma mantik wanasema hii ni mughalata katika logic wanaita ni the fallacy of authority ya kwamba ni mtu kutumia authority kutetea kauli yake ama kuudhoofisha kauli iliyo nyingine muislamu na bai nawe atachukua haki kutoka sehemu ambapo haki ni iko ipo na ajue binadamu ambao ni watu wao ni njia tu ya kutufikisha kwenye haki bali hao siyo destination hao ni only ni kama ni direction ya sisi kutufikisha katika haki tutakomea hapo mpaka katika karne hiyo nyingine barakallahu fikum